«Барселона-2006» Я довго розглядаю мапу Барселони і в її геометрично правильному, розкресленому ледь не на абсолютно рівні квадратики просторі ніяк не можу знайти вулицю Монтанер. Навіщо вона мені потрібна? Здається, лише для того, щоб якось почати. На вулиці Мунтанер 462 міститься будинок, до якого я неодмінно заходжу, буваючи в Барселоні. Зрештою, що таке неодмінно, коли бувати в Барселоні мені дотепер випадало лише двічі? Номер 462 свідчить, що Мунтанер достатньо довга і навіть за мірками півторамільйонного міста важлива вулиця. Підтверджую, що це так і є. Але от я вже кілька годин був вонією над мапою і не можу її знайти. Восени 2007 року я повинен був з Монтанер 462 дійти до Монтанер 4, отже, йти усе тією ж вулицею і все тим же її боком, нікуди не звертаючи. Однак я так і не потрапив на Монтанер 4. Зате якимось дивом опинився в нічному плетеві середньовічного Борі Готик. Ну, гаразд, не якимсь дивом, а наслідком значного перебору в Червоному вині. Зате ось я відразу знаходжу рамблю, про яку знав ще перед тим як уперше потрапив до Барселони. Хоча про рамблю знають усі. «Напередодні відльоту я став розпитувати всіляких людей, знайомих і друзів, які розуміються на Барселоні. І всі одностайно і незмовляючи сказали у відповідь «Рамбля!». Краса звучання заворожувала. Друга заувага знайомих і друзів була не менш одностайна – «Гаманець!». На Рамблі орудують найкращі кишенькові злодії Європи. У цьому сенсі «Рамбля» шалено небезпечна, бля». Насправді я знаю, що найкращі кишенькові злодії Європи орудують у київському метро. Але мої знайомі і друзі поки що не зараховують Київ до спільного культурного простору, і слушно, мабуть. Київ лишається за межею. Про нього не тут. Прогулянка Рамблею, її перелюдненою пішохідною серединою, може видаватися ритуалом поклоніння. Ідеться перш усього про живі статуї. Ось я намагаюся пригадати, коли і де вперше побачив цих людей-пам'ятників. Припускаю, що десь у Німеччині першої половини 90-х. Можливо, це був сіро-сріблястий, усипаний блискітками Йоганн Вольфган Гёте з Франкфурту на майні. Той, що показував себе на власному переносному постаменті перед головним входом до книжкового ярмарку, весь у складках одягу та спалахах фотокамер. У Мюнхені 1992 року я точно ще нічого схожого не бачив. Тобто в моєму житті це сталося кількома роками пізніше. А якщо Нюрнберг 95-го? А якщо Прага? З моїх припущень випливає, що початок моди на них і масова їх поява у людних туристичних місцях – припадають десь на першу половину або середину 1990-х років. Звідтоді вони траплялися мені дедалі частіше – у Берліні, Парижі, Відні, Римі, Нью-Йорку. В останньому це була майже завжди статуя свободи. Десятки однакових мімів, однаково зеленого, окисленої міді кольору. У Флоренції вони позують на площі коло сеньорії. Всі різні. Проте всі із флорентійського контексту – Данте, Петрарка, Бокаччо, хтось іще – Макіавеллі, Торквемада. Не думаю, що хтось із них позував колись як Мікеланджелів Давід, хоч було призаковано і цікаво. Але щойно в Барселоні на рамблі я побачив їх неймовірне розмаїття і доведено до містичності мистецьку довершеність. Як повідав би класик, там було все із відусіль: золото, бронза, мармур, гіпс, тутанхамони, інки, Чарлі Чапліни, американські солдати, Буди. «Юлії Цезарі», «Марки Аврелії», «Сюрреалістичні велосипедисти», «Згадкові детективи», «Джони Кеннеді», «Кавалери», «Дами», «Поштарі», «Лицарі», «Сарацини», «П'яниці», арлекіни, «Дискоболи», «Лучники», «Дівчата з веслами», зрештою, і «Статуї Свободи» теж. Ми ступили на Рамблю в самому її узголів'ї, неподалік від Пляса де Каталунія, і почалося… Наш похід рамблею вниз, до моря, був насправді продиранням крізь людські затори навколо живих статуй. Кишенькові злодії в інших місцях нашого світу могли б тільки мріяти про такі умови праці. Скупчення роззяв з фотокамерами, тіснота, постійне отирання об чужі тіла, блаженна розсіяність клієнтів – Лише злодії з київського метро не мусять їм заздрити. Я думаю, що того дня вони нічого в нас не витягнули тільки тому, що ми нічого не мали. Мої порожні кишені запрошували пасткою незлостивого знущання. Агов, друже, я знаю, що ти тут, але цього разу, як написав Бачубай, ти в мені не вполюєш нічого. Залишається ще вгадувати Скільки разів упродовж тієї години чиясь рука нечутно для мене Прослизала до моїх кишень і роздратовано вислизала геть Десятки разів, мабуть, уздовж тієї довгої алеї перфектних штукарів Мені соромно за власне припущення, що його зараз висловлю Але чому б не пов'язати обидва цехи в єдине ціле? Чому б не думати, що живі статуї та кишенькові злодії – це одна професійна спільнота, єдина профспілка? І так, напевно, воно завжди і бувало у найлюдніших ярмаркових місцях – штукарі зовнішні та внутрішні. Ті, що притягають увагу, і ті, що витягають гроші. Майстри, що вміють довести улюблену справу до найвищої досконалості І вкотре обжучити всіх інших Тих, які не вміють нічого, крім швендяння і роззявляння У самому кінці Рамблі Там, де на протилежному боці площі вже починається портова смуга і море Височив на колоні останній з цього ряду Христофор Коломб. Він же Христофор Колумб. Так само застиглий. Так само пам'ятник. Але на відміну від попередніх не з живої плоті, вкритої бронзовою фарбою, а таки з бронзи. Але навіть він, як виявилося, був не зовсім чистий на руку. Вона – вказуючи на море, давала цілком хибний напрямок. Так ніби Колумб запрошував усіх роздзяв на Мальорку.